Желе Тема та варіація Дном океану дрижанням прокочується поштовх. Смарагдова сітка заломлюється так, що стає схожою на зубчасту павутину. Пасма лазерного світла під довільними кутами відбиваються у безотню. Звідки лясі середини каруселі лине ледь вловне невдоволення, посилене роздумування. Переміщені промені коливаються, починають вирівнюватися. Лені Кларк уже бачила та відчувала все це раніше. Цього разу вона спостерігає за тим, як призми, розташовані над океанським дном, обертаються, налаштовуються та займають належні положення, неначе наче крихітні радіотелескопи. Один по одному зрушені зі свого місця промені вкладаються назад, паралельно перпендикулярно площину. За кілька секунд сітка-шахівниця вже повністю відновлена. Беземоційна вдоволеність. Десь зовсім поруч відчуваються холодні чужинські думки, що знову і знову Провертаються до початкового стану. А звіддалік наближається ще щось. Щось худе й голодне, що ледь чутним пронизливим завиванням бринить у свідомості Кларк. От лайно, диринщить Брандер, опускаючись на дно. Воно кидається вниз із темряви над їхніми головами, прокреслюючи її прямою рискою, бездумно ціле спрямоване і завбільшки, як Кларк і Брандер, разом узяті. В очах істоти відбивається що лине від океанського дна. Роззявивши пащеку, створіння з розгону вганяється у верхівку каруселі і відскакує від неї, зламавши половину зубів. Та Почвара не має думок, але Лені Кларк відчуває її емоції. Вони залишаються незмінними. Схоже, ці чудовиська ніколи не переймалися ушкодженнями. Наступна атака істоти спрямована на один із лазерів. Почвара опливає навколо верхівки каруселі та нападає знизу, заковтуючи котрись із променів. А тоді вона таранить випромінювач і б'ється в корчах. Зненацька спиною Кларк прострілює запозичене тремтіння, Створіння тоне, судомно посмикуючись. Лені відчуває, що воно померло ще до того, як стило опуститися на дно. «Боже, – каже вона, – ти впевнений, що це зробив не лазер?» «Ні, не лазер. Вони заслабки для такого», – відповідає їй Брандер. «А ти хіба того не відчула? Того удару струмом». Вона киває. «Гей! – усвідомлює Брандер». Ти ж не бачила цього раніше, адже так? Не бачила. Але Еліс мені про це розповіла. Лазери іноді приманюють їх своїми коливаннями. Кларк роздивляється труп рибини. Всередині нього ледь відчутно сичать нейрони. Тіло мертве, але спливе ще кілька годин, перш ніж в його клітинах вичерпаються імпульси. Лені озирається на механізм, що вбив ту істоту. На щастя, ніхто з нас не торкнувся тієї штуки, диринчить вона. Я і так тримався від неї подалі. Любін сказав, що вона недостатньо гаряча, щоб становити небезпеку. Але, що ж. Коли це станеться, я буду налаштована на той гель, каже вона. Не думаю, що гель Анічігісінко не помітив. Думаю, він взагалі не під'єднаний до системи захисту. Брандер дивиться вгору на металеву конструкцію. Ні, наші жилеї без того змушені надто багато тримати у свідомості, щоб ще марнувати свій час на те, щоб перейматися рибами. Лені дивиться на нього. Ти знаєш, що це таке, адже так? Не знаю, можливо. То що це? Я ж сказав, що не знаю. Просто у мене є певні здогади. Ну ж, Бамайко, якщо у тебе є певні здогади, то це лише тому, що решта з нас останні два тижні плавали тут, роблячи нотатки. Розповідай. Брандер ковзає у товщі води воді надлені, дивлячись униз. Гаразд. Зрештою промовляє він. Лише дай мені вивантажити дані, що я зібрав сьогодні, та зіставити їх із рештою. А тоді, якщо усе складеться, давно вже час. Кварк підіймає з дна свого кальмара та смикає ручку газа. Добре. Брандер хитає головою. Я так не думаю. Отому немає нічого доброго. Ну гаразд. Отже, розумні гелі особливо добре годяться для того, щоб упоратися зі швидкими змінами топографії, правильно? Брандер сидить за бібліотечним терміналом. Перед ним на одному з пласких екранів кружляє візерунок. Монітор перейшов у режим очікування. За його спиною Кларк Любінина Ката зробили те саме. Отож, існує два випадки, коли ваше топографічне середовище може швидко змінюватися. Провадить він далі. Перший – це коли ви швидко рухаєтеся складним ландшафтом. Саме тому вони зараз встановлюють гелі у мулорийники та всюди ходи. Або ж другий – коли ви сидите собі нерухомо і дозволяєте змінюватися, самому довколишньому ландшафту. Він роззирається навколо. Всі мовчать. Ну. Отже, той гель думає про землетруси. Зауважує Любін. Приблизно те саме нам повідомило управління електромережі. Брандер розвертається назад до консолі. Не про будь-який землетрус, каже він, і в його голосі несподівано з'являється напруга. Про один і той самий землетрус, знову і знову. Він торкається іконки на екрані. Зображення на дисплеї перегруповується, перетворюючись на дві осі X та Y. Поруч із кожною з осей світиться смарагдовий напис. Кларк нахиляється. Час зазначено при осі абсцис. Активність – при осі ординат. Зліва направо право дисплеєм починає повсти лінія. Це доволі попередній узагальнений графік, по якому відображено кожний період часу, протягом якого ми спостерігали за тією штукою, пояснює Брандер. Я спробував призначити певні одиниці на Y-осі, але, звісно, ось все, на що ми мали змогу налаштуватися, це «зараз він напружено думає» або «зараз він думає менш напружено». Тож, вам доведеться вдовольнитися доволі відносною шкалою. Те, що ви зараз бачите, є лише лінією базової активності. Та лінія вистрілює вгору приблизно на чверть висоти шкали, а тоді вирівнюється і далі прямує вже горизонтально. От тут він почав про щось думати. Я не можу зіставити це з будь-якими реальними подіями, як от і з місцевими поштовхами. Радше скидається на те, що він просто почав думати самостійно. Гадаю, це якась внутрішньо генерована петля. Симуляція. бурчить Любін. Отже, якийсь час він отак собі міркує, продовжує Брандер, ігноруючи його. А тоді вуаля, ще один стрибок до половини Y-осі. Лінія тримається на новому рівні протягом кількох пікселів, тоді злегка зісковзує, спадаючи вниз на піксель другий а тоді знову підстрибує вгору. Ось той гель почав думати дуже напружено, потім розслабляється, а тоді починає думати ще напруженіше. Ще один менший стрибок і ще один поступовий спад. Отут він навіть сильніше губиться у роздумах, але потім гарно й довго відпочиває. І справді, нічим не перерваний новий спад триває майже 30 секунд. А десь от зараз лінія вистрілює майже до самого верху шкали і коливається при вершині графіка. Тут він мало не доводить себе до крововиливу. І так триває якийсь час. А тоді лінія прямовисно спадає вниз. Спадає прямо до рівня базової активності. Потім отут з'являється якийсь невеликий шум. Я думаю, то він зберігає результати чи оновлює файли. Чи щось таке. А тоді усе починається наново. Брандер відкидається на спинку крісла, щеплює руки за головою і розглядає решту рифтерів. Оце і все, що він робив. Принаймні за той час, поки ми за ним спостерігали. Увесь цей цикл займає десь так плюс-мінус 15 хвилин. «І це все?» – запитує Любін. Є кілька цікавих варіацій, але основна схема є саме такою. «То що це все означає?» – запитує Кларк. Брандер знову нахиляється вперед до бібліотечного терміналу. «Припустимо, що ти поштовх землетрусу, який починається тут, у рифті, та поширюється на схід. Гадай, скільки океанічних розломів тобі доведеться перетнути, щоб дістатися до материка». Любін киває, нічого не відповідаючи. Кларк розглядає графік і здогадується. 5. Наката навіть не моргає, але останніми днями Наката взагалі мало що робить. Брандер вказує на перший стрибок. Ми. Джерело Ченнера. На другий. Хуан де Фука. Співвісний сегмент. На третій. Хуан де Фука. Сегмент Індевор. На четвертий. Міні-гідророзрив Бельца. А тоді на останній найбільший. Зона субдукції Каскадія. Договоривши, він очікує на реакцію присутніх. Ніхто не каже ані слова. ззовні до них долинає лечутний звук вітро які співають свою жалобну пісню. Господи, послухайте, будь-яка симуляція є тим складнішою в плані розрахунку, що більшою є кількість її можливих результатів. Коли в поштовх землетрусу перетинає розлом, він викликає менші підрядні хвилі, які розходяться перпендикулярно до його головного напрямку руху. Це призводить до того, що при моделюванні процесу саме в цих точках обчислення будуть, у найкращому випадку, хіба дуже приблизними. Кларк пильно дивиться на екран. Ти в цьому впевнений? Боже, Лен, я ґрунтуюся виключно на випадковому випромінюванні, яке виділяє булька сраної нервової тканини. Звісно, я не впевнений. Але ось що я тобі скажу. Якщо припустити, що цей перший стрибок репрезентує початковий поштовх, а цей останній спад репрезентує точку, в якій ті поштовхи досягають материка, та припустити помірну постійну швидкість поширення, то ті проміжні піки на графіку припадають майже точно на ті місця, де були б розташовані сегмент Коба, Бельц і Каскадія. Я не думаю, що це збіг. Кларк супить брови. Але чи не означає це, що та модель зупиняється, щойно досягає памтиху? Мені здається, що саме це мало б їх зацікавити якнайбільше. Брандер покусує губу. Ну, власне, в тому й річ. Скидається, що чим нижча активність наприкінці циклу, тим довше такий цикл триває. Лені чекає, її не потрібно запитувати. Брандто вже пишається собою, щоб утриматися від подальших пояснень. І якщо припустити, що нижча прикінцева активність відображає менший передбачений поштовх, то схоже, що ті жиле витрачають більше часу на роздуми про поштовхи, які завдали б менше шкоди узбережю, але здебільшого. Ті роздуми зупиняються, коли ударна хвиля накриває берег. Існує певний поріг, каже Любін. Що? Щоразу, коли Гель передбачає землетрус, який накриє узбережжя силою, що перевищуватиме певний поріг, модель завершується та починається наново. Неприйнятні втрати. Він проводить більше часу, роздумуючи про помірніші поштовхи, але поки що усі вони призводять до неприйнятних втрат. Брандер повільно киває. Я теж про це думав. Припини думати. Голос Любіна навіть мертвіший, ніж зазвичай. Та штука має на думці лише одне питання. Яке питання? Запитує Кларк. Любіна, ти поводишся як параноїк. Пирхай, Брандер. Лише тому, що та установка трохи радіоактивна. Вони нам брехали. Вони забрали Джуді. Навіть ти не є настільки наївним. Яке питання? Знову запитує Кларк. Але навіщо? Вимагає відповіді Брандер. З якою метою вони б таке робили? Майку, каже Кларк, тихо та виразно. Заціпся. Брандер кліпає і замовкає. Кларк обертається до Любіна. Яке питання? Він спостерігає за місцевими плитами. Він запитує себе, що станеться на памтисі в разі, коли просто тут і зараз станеться землетрус. Любін розтуляє губи у виразі, який дуже мало хто міг би прийняти за усмішку. Поки що відповідь йому не подобається. Але рано чи пізно потужність передбаченого удару впаде до якогось критичного рівня. «І що тоді?» – питає Кларк. «Так ніби я того не знала». «Тоді він вибухне», – каже тихенький голос. Еліс Наката знову заговорила.